God morgen og velkommen til Euron Investor Morgennyheder. Kalenderen siger tirsdag den 17. oktober, og i dag skal vi høre fra en af cheferne i den amerikanske centralbank, der ser udfordringer for det amerikanske boligmarked. Vi vender også en ny beslutning fra EU, der vil forsøge at sætte skub under den grønne omstilling og udbygning af vedvarende energi. Vi starter dog dagens nyhedsoverblik med at kigge lidt på forskellen mellem de store aktivklasser. Aktier og obligationer. Du lytter til Euroinvestor Morgennyheder. Mit navn er Adam Geil. Kraftigt stigende renter har nemlig gjort det mere afkast, som investorerne forventer kunne få ud af at investere i risikofyldte aktier frem for de mere sikre obligationer, forsvindende lavt. Mere afkastet, der også går under navnet Risikopræmien. På det amerikanske aktiemarked er faktisk på det laveste niveau i to årtier. Det skriver børsen på baggrund af tal fra Danske Bank. Avisen skriver også, at risikopræmien gennem de seneste 10 år i gennemsnit har været på 3,3 procent, når man sammenligner indekset MSCI USA med den 10-årige amerikanske statsrente. Men øh, risikopræmien er i øjeblikket kun på 0,9 procent. Det betyder, at aktier forventes at give et mere afkast i forhold til sikre statsobligationer på under 1%. Så man kan ikke løbe fra, at man bliver mindre kompenseret for at påtage sig den ekstra risiko, som følger med aktier i forhold til tidligere. Sådan lyder det fra Sofie Manja E. Hus, der er seniorstrateg i Danske Bank over for børsen. Renterne er stedet markant gennem det seneste år, blandt andet på baggrund af rentestigninger fra verdens centralbanker. Det har blandt andet løftet den 10-årige amerikanske statsrente, så den i øjeblikket befinder sig et niveau på 4,76 Har du bæredygtige grønne aktier eller obligationer i porteføljen, er det muligvis tid til at spise ører. For EU-landene har på et møde mandag aften besluttet for at øge presset på resten af verden for at accelerere den grønne omstilling. Og det kan potentielt være godt nyt for de grønne investeringer. EU-landene har således vedtaget, at EU ved det kommende FN-klimatopmøde COP28 i Dubai får mandat til at fremsætte et krav om, at fossile brændsler skal udfases globalt. Det skriver Ritzau. Vi arbejder for en tredobling af den globale vedvarende energi inden 2030 og en fordobling af energieffektiviteten globalt. Det er virkelig godt for klimaet og helt nødvendigt, hvis vi skal holde temperaturstigninger under 1,5 grader, siger Dan Jørgensen, der er socialdemokratisk minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik til Ritau. Ved det seneste klimatopmøde indholdt aftalen formulering om, at udledningerne fra kul skal nedfases og dermed ikke udfases. Der var ikke enighed om at udvide den betegnelse til det bredere fossile brændsler, der også ville inkludere eksempelvis olie. Mandag har EU's ministre så været i forhandling om, hvorvidt det års COP-mandat skal arbejde for at udfase eller nedfase alle fossile brændsler eller blot kul. Det amerikanske boligmarked står i en svær situation. Højere renter gør det mere udfordrende for førstegangs boligkøbere at komme ind på boligmarkedet, fordi at det skubber låneomkostningerne op. Oven ni gør et begrænset udbud også sit, da det fører til højere boligpriser. Sådan lyder analysen fra Patrick Harker, der er chef for Federal Reserve, den amerikanske centralbank i Philadelphia, mandag. De højere renter afskrækker også nuværende ejere fra at sætte deres boliger til salg, hvilket presser udbuddet yderligere op. Det vurderer han på et møde i Philadelphia, hvilket MarketWire skriver på baggrund af en rapport fra Bloomberg News. Højere renter øger ikke kun låneomkostningerne for dem, der ønsker at købe bolig, men det bidrager også til et lavere udbud, siger Hager. Det er bare simpel markedsdynamik, færre varer på hylderne, øger priserne samlet, hvilket yderligere mindsker antallet i puljen af potentielle købere, siger han. Men salget af nye boliger stiger, kan det ikke fuldt ud kompensere for den bredere bolignedgang, påpeger FED-chefen, der også har stemmeret i den afgørende rentekomitee i år. Patrick Harker gentager mandag, at den amerikanske, amerikanske centralbank stadig gør meget for at bekæmpe den høje inflation efter at have hævet den ledende rente med mere end 5 procentpoeng siden sidste år. Det var de nyheder, jeg havde udvalgt til dig her som morgen. Husk, at du som altid kan følge med på eurinvest.dk i løbet af dagen, og at du kan lytte med på Miljærklubben kl. 9.06. Tak fordi du lyttede med.